هم رجال صناع حياتي ابما ولادي منار الهدات هم رجال صناع حياتي ابما ولادي منار الهدات فزالوا صبتي بعزم الابات وعد وانا انا العمر يمضي, يمضي الله الله. الله. رسول الله صلى الله وكفى وبارك صلاه وسلاما upon النبي الله و محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك يا ايها الذين امنوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وبيقوي ريته الله جل شانه و اسمه مغبياشتم انما وقت Allah, tebarko ta'ala, molimo da nas učini od koji se boje istinskom Bogu bojazom s koji će umjeti samo kao pravi muslima. Molimo ga, s'hv'ana, da ga sretnemo, a da on salama bude za druga. Draga braći i cijerni sestre, Allahovi, rabovi, tema našeg večerašnjeg druženja, kao što ste čuli, je putovanje u vječnost. S ovim sam mislio da govorimo stvarima koji su spomenute, ili tačnije da kažem, ko neki stvari koji su spomenute u Kur'anu, u Sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ko skojačemo poslanice Allah te bareke ve taala i njegov poslanik sallallahu alejhi proči nakon što čovjekova duša napusti njegovo tijelo. I na samom početku želim da kažem da od Allaha te bareke ve taala imu slim. K'amalema, da nas je uzvišen je Allah za lešanom u obavijestju o svim detaljima kroz koje će čovjek proći nakon što njegova duša napusti njegov tijelo. I ajeti, jovi ovi hadisi koji su došli u sunnatu Pasanika sallallahu alaihi wa sallam draga braći i cijene sestre, nisu ništa drugo nego Allah wa tabaratu wa ta'ala milo svema nama. I Allah ta'ala počeo svema ovom ummetu da je obavijestio o tako sitnim i detaljnim stvarima kroz koje će pooći u svojoj budućnosti. Pa tako, znači to počinva od čovjekovog prvog susreta sa gajbom, kada čovjek prvi put svojim očima vidi nešto što se zove gajbom. Jer sve ovo što ćemo spomenuti je nešto što se zove gajbom. To jeste nešto što čovjek ne vidi. Traži se od njega i obaveza je da u to vjeruje. Međutim, to je nešto što ne vidi. I to je ono što je srž vjerovanje uzvišenog Allaha tabaratu wa ta'ala da vjerojuš ono što ne vidiš ali da je uzvišen je Allaha ta'ala obavijestio i predkudno ti dao jasne dokaze o istintosti toga i zato se traži od tebe, tebe da ove stvari da ove stvari goriš Na sam početku također želim da kažem da je uzvišen je Allaha tabaratu wa ta učinio da čovjek u svom životu prođe kroz tri različite faze ili da kažem kroz tri kuće. Prva je kuća do aloka i to je ono gdje živimo sada. Druga kuća je, ili druga faza je faza kabura, odnosno nečega što se zove brza. I treća faza, odnosno treća kuća, jeste nešto što se zove akhiret. Znači, ne počinje se sudnjim danom i onda dolazi džemnet ili džemnet. Danas Allah, t'abaradu, od džemneta u džemneta njegove batre sečuva. Međutim kada kaže, kada kažemo ove tri različite faze, tri različite kuće, tu je bitno da napomenemo jednu stvar. A to je da svaka od ovih kuća i ovih faza ima svoje zakone i svoje pravili. Ovo je jedna veoma bitna stvar, zato što dosta puta kada raspravljamo sa ljudima koji ne vjeruju, međutim interesuju se. Ili da kažemo čak neki ljudi koji upadnu u direnu, kažu kako to, pa onda spominju neke stvari kao, kao što ćemo vidjeti, stvari ahirata, međutim uzimajući za osnovu pravila koja su vezana za minjalog. E, to ćemo pojaviti ovako. Čovjek ima duš, ima tijelo. Tijelo ima svoja pravila, duša ima svoja pravila. Naprimjer, svi smo svjedoci da, čovjek, da se zna desiti, da čovjek nekada nešto sanja. A znamo kada čovjek sanja da je to period, odnosno faza kada njegova duša napušta njegovu tijelo. Međutim, postaje u kontaktu sa tijelom i zato čovjek još umijeke u životu. Duša prolazi kroz stvari, vidi, susreće se, i tada duša može da osjeti bol. Ujutru čovjek kada se probudi, čovjek osjeća bol, osjeća umor. Međutim, njegovo tijelo ništa nije rako, međutim, na to je duša. I zato kažemo, duša ima svoje pravila, tijelo ima svoje pravila. Tako Dunjaluk ima svoje pravila, a Hirat ima svoje pravila. I zato, na primer, ljudi kažu, kada budemo govorili o kaboru, kako, na primer, ako iskopamo kaboru, vidimo čovjeka odnosno nađemo ne vidimo da tamo niti da je kao jennetska bašta niti vidimo da je da je povolja od jehenamski povolja i tako dalje i zato na samom početku ode kaže Allah davose kako dobro znači kao što spominje sam sučiinatelja pomnil kao što je bilo kad ibn rahunallahi alejhi es-sondilo arbuh i drugi dilemma znači da su obje tri faze da svaka od ovih tri faza znači ima svoja pravila i svoje zakone koje baže koji baže za to kuć odnosno za tu fazu kada upitamo dunjaluk odnosno ova tema i ona vezana vezana za dunjaluk Ovdje bih želio samo da spominjem draga Bračovice i sestre da smrt je ono što dolazi posli smrti o čemu ćemo govoriti, da je to nešto zasigurno sa čime će se susresti svako od nas. Dok mnoge stvari u životu o kojima razmišljamo i o kojima se brinemo i kažemo kako će kada to bude, kada ovo bude, mnogo te tih stvari onima mislimo i razmišljamo, međutim nikada nas neće zadesiti. Međutim, ova stvar je nešto što će zasigurno svakoga od nas zadesiti. I zato vidimo da nam uzvišan je Allah tebareku wa ta'ala u Kur'anu i njegov posanih sallallahu alihi wa sunnatu ovu sada kominu. To jeste da je smrt stvarnost koja nikoga neće zaovići. Iako danas, na primjer, dosta ljudi ili veliki broj ljudi ne voli da govori ovome. Ili kada se počne ovome govoriti, kaže, nemoj o tom pričati, daj neku drugu ljepšu temu itd. Vidimo, na primjer, da nam uzvišan je Allah tebareku wa ta'ala u Kur'anu na nekoliko mjesta govori svaka duša će osjetiti smrti. Uzješeni Alat barak od Alla ovdje ne kaže svaka duša će neko nego kaže da jepa tu naut. Da ek je nešto je neko ko nešto proba. Znači kada čovjek popije nešto, probaš odnosno vidiš kako je to što piš. Kada nešto jedeš, to probaš, jeste, to opusješ. S obzirom da je smrt nešto što ima muke, kao što ćemo vidjeti, znači što će osjetiti svaki dio svog tijela, zato na usišeni Alla tvari kota kaže klu merci ne da ipatul nau. duša će opusiti smrt. Znači vidit će, što znači smrt. Z druge sranih, suhnatu Allahu wa sannika sallalahu alihi wa sallam imam da ta smrti ima svoje muke. I da se iko, da tako kaže mori išli ti muke, da bi bio neko kolih ima te muke, to bi bio Allahu wa sallallahu sallalahu wa sallam. I zato Allahu wa sannika salatu wa sallam, to što izabilaži ima Bukhari, da iše radi wa sallam sajimu, da iše radi Allahi u momentima kada je umirao, to jeste kada je njegova duša, Napustila njegovo tijelo, govorio je, la ilaha illa Allah, inna li lmauti sakarat. La ilaha illa Allah, govorio jezik, nema Boga usma Allah, inna li lmauti sakarat. Zajista smrt ima svoje muki. Znači, ako je to, govori Allah, usanika, arimu salaatu, salaam. Znači, to da drugi nema ima smrtne muki. Svi, dragi, obraci u cem i sestri, ima smrtne muki. Išak čudna smrtne muki. Pa ljudi, imno normalno, mati već nekoć ima ti manje. Nekogaš Allah te barekuta taala počastit, pa ćemo dati leps, vršetak, i tako dalje. Međutim, u svakom slučaju smrt je nešto što je teško. Pa i tako Allah ta sallallahu alajhi wasallam, toga, pore toga što nam je došlo sve ovo. Naći ovi detalji, koje ćemo vidjeti, na to su neki, znači sari, recimo, crvene da spomin, da, spomin, da spomin, Jer kao što sam poznato, dos islamskih učinjač pisali zasebna djela u kojima su govorili o Znači kojima su govorili o stvarima ahireta. Znači kad bi ja na neki način ove stvari nazivao, kad bi imao pravo da ima nekako dadne neki naziv, da bi ovo nazvao fikh ul ahire, Razumijevanje ahireta. Jer draga braćo, kao što čovjek, kao što imamo nauku koja se zove fik, pa razumijemo našto kući ovaj dokaz, našto kući ovaj dokaz, našto kući ovaj ajd, tako isto ove stvari ahireta čovjek treba da razumije. Ne da čovjek to čita samo nešto, kao ono, desit će se nekada. Kao što čita, jer dosta puta se desi da kada čitam ove stvari, isto kao da čitamo historiji. Čitamo nekada bilo, ili će nekada biti. Međutim, nisi svjesan da kroz svaku od da kažemo, stvari koje se spominje da ćeš ti lično presiti stvari koji će. Allaho, pa sad i sada me govorio o to što je došlo u hadisu Bukhari. Ma nukum min ahadid illa so i kanimuhu rabbu mu u javme la qiyan. Nema nikoga od vas, nema nikoga od vas, Ada se uzuzišoli Allah teba kot da ala neče na sudjem danu direktnu obrat, nema jednoga od vas. takoobblljać Allah posaniite anih sanatu sa svojim masadika. a kaže posanite ati sanatu sana, pačee poglana na svojju desnu stranu, pa nečee biteti ništa, pose se u šte je pripremju, pa če pogla na svojju sljevu stranu pa nečee bit nište osšte pripremju. Teste svojja dba, pa čee podglatis precele pačee bitti vač, pa kaže posan saallahu am, nadaš pitake. Pačuvajte قست ذاته تو سچوبه ود جهنمي سكه جهنمي سكه عزت ولا لازمه سنه الله وكصنيته صلى الله عليه وسلم دراسه صنيته عليه الصلاه والسلام درا قبر حسيني سسته دراسه الله وكصنيت الله بميلي الله ودراني دراسه پوته ده سم نو گسي چا صورت عزت او كهو شو الله عليه وسلم govori اكثر ذكر هذه المدائح اشو ده امر چاني او بلديني ساري اكثر هذه المدائح Mnogo se sjećajte. Mnogo se sjećajte onoga koji uništava sve strasti. To jeste smrti. Mnogo se sjećajte onoga koji uništava sve strasti. To jeste sve uživanje. I zato čovjek, da ne znamo kako mi uživamo kako je bio strastima, kada mu dođe smrt i stemanja mu, mu poruši sve te stvari. Draga vraća i sestre, prvi čovjekom susret sa hajbom, prvi put kada čovjek će vidjeti ove stvari, jeste onaj moment kada, ćemo uz... kada mu uzvišeni Allah tabaratu wa ta'ala pošalje smrti da uzme njegovu dušu. I u tom momentu kada melek smrti dolazi čovjeku, znači kada čovjek prvi put se susreće sa nečim što se zove ga Odmah ovdje ćemo vidjeti da je razlika između Bogobojasni Allahovi robova, koji su se bojali uzvišenog Allaha tabaratu wa ta'ala i oni koji su se odavali griješnimi. Da ne kažem, i između nebjednika jer je velika razlika između ove tri skupine pa onaj koji je bio pobožan Allahu te bareku ve taala rabbu i koja je bila pobožna Allahu te bareku ve taala rabbina koji su se bojali uzvišenog Allaha bodeli računa na njegovim grancama u tim momentima pored kaže što će biti muke što će biti čovjeku teško uzvišeni Allah te bareku ve taala će ga počastiti pa je tako došo sunnetu Allahu pa sunnetu sallallahu alejhi ve sellem kao što došo sunnetu ibn abi drugin dok je, je od ovih hadisa što on prenijeti samo značenje da ne bi ostali radibramana kao što je došlo u sunam i domađe drugi, ode mu morele radijallaha tala anhu, da je posanji sallallahu alimu sallam rekao da vjerniku, tada dolazi melek, odnosno melek ili više njih, da dolaze u najljepšem obliku. Da dolaze u najljepšem obliku. Zašto? Kako se čovjek ne bi prepao. I kako dolaze čovjek u najljepšem mirisu. I kako čovjeku ugovore najljepša riječ. I tada će vjerniku reći, izlazi o lijepa dušu. To jeste vjerničkoj duši. I ona će na najlakši, mogući način duša će tizaći iz Kada Kada melek smrti uzme čovjeku dušu, znači kao što je došo srnata Allaho ko sreika, alijeku salatu wassalam, taj melek ili više je lije, oni tu dušu nosje na Nosi, sedok ne se se do prvog neba. Poznato vam je da znači će da postoji sedam da posle 7 nebesa. Da se iznad sedmog neba nalazi sudret turbuta, da se iznad toga nalazi aż odnosno prisustvo uzvišenog Allah tabaraka ve taala jednog. al-jadid. se do prvog neba. Kada dođu do prvog neba, oni meleki koji su gore zaduženi na prvom nebu, znači daju im dozvolu da prođu do drugog neba. I tako sve dok ne dođu do uzvišenog Allaha tabaraka ve taala, sve dok ne ispod arša. Međutim, ono što je ušlo u sunnato vahva kusanih, aijih i salatu vissalam, jeste da ta duša koja prolazi sa tim melekima, da ne prođe ni pored jedne skupine meleka. A sako nebo, znači do prvog neba, postoje stanovnici, to jeste meleci. Onda na prvom nebu ta, također stanovnici, na drugom nebu stanovnici, tako dadi. Znači to su sve meleci koji veličaju Allaha tabaraka wa ta'ala jednom jedinom. Saki put kada prođu pored meleka ili pored skupi, skupine meleka, taj melek ili ta sk mole Allah tabaraka vata'ala to jeste donose salamat u znači mi mole uzvišenog Allah tabaraka vata'ala za tu dušu koja ide to jeste za tu dušu koja uzeta i mole Allah tabaraka vata'ala da joj se smiluje i nazivaju je najljepši imenna i zato pogledajte ovdje počasni vjernik znači u tom momentu znači, meleci, mole Allah tabaraka vata'ala za tebe da se uzvišeni Allah tabaraka vata'ala smiluje međutim dok duša koja je griješna i nevjernička duša ta duša ne može da dođe do prvog neba kada dođe do prvog neba, ne ide dalje, nego se odmah vraća, odmah se vraća na zemlju, ili tačnije vraća se u kabru. I ona prva duša također ispod Arša, kada dođe do Arša, vraća se gdje? Vraća se u kabru. Međutim, ova prva, ova, to jeste druga duša, ona s druge strane ne prođe ni pored jednog meleka, niti skupine meleka, a da ti meleci ne, ne donose Allahov te barak u ta'ala za tu osobu. To jeste, dove ne je nego dove protiv njih. Posle tog da kažemo kratkog putovanja, draga braću, cijene sestri, duša se vraća u tijelo. To je kada čovjek biva zakopan ili, sve jedno, znači ako bude bačen ne znamo kako, međutim, za svaku ostanju onako kako doliko je to ostanje. Međutim, sobizvjeno da večina ljudi se zakopava u posanika sunnatu poslanika, a.s. ne došlo u hadisu, znači se duša vraća u tijelo. Znači kada čovjek biva zakopan, kada zakopaju, tada se duša šta? Tada se duša vrati u tijelo. I tada, tada počinje život koji se zove život u brzahu ili život u kaburu. I normalno, znači, nalogično je da čovjek kaže, e, hajde, tada ćemo odkopati pa da vidimo jel, čovjek u životu. Zato što kažemo da za taj svijet važe posebna, važe, važe posebna pravila. Kada se duša vrati u tijelo, znači, tada prvo dolazi do nečega što se zove ispitivanje u kaburu ili fitna u kaburu. Međutim, prije nam što vam počnem govoriti o detaljima koji su vezani za ovaj život, reču vam da je u životu ashaba Allahovu Pasanika sallallahu alaihi wa sallam strah od kabura bio jedan, da tako kažemo, fenomen. I u svojim životima, odnosno njihov život je bio ispunjen nečim što se zove strah od kabura. I zato je u anhu, to sluge Hanija, da bi anhu išao i da bi stao iznad kabura. I da bi Osman radijallahu ta'ala anhu, kada bi se spomenuo o kabur, da bi plako toliko da mu se brada, da bi mu brada bila bi blažda. Pa mu govorili o oh, Osmane. Znači poznatom ashabu Allahogu Kusanika sallallahu alayhi wa sallam, govorili mu, spominje se djennad i spominje se vatra, a ti ne plaćeš. Ne plaćeš kao što plačeš, kada se spominje kabur. Pa kaže Osman radijallahu ta'ala anhu, Kaja, zato što sam čuo, Allahum wa s.a. da rekao inna l-qabra awvalu manzili min manazili ahiri. Zato što je kaže kabur, prva strani stanica od akhilecki stanica. Ako čovjek tu bude spašen, ako tu uspije, ono što je posto još je lakše. Ako tu čovjeku bude težko, to jest ako tu bude kažnjama, ono što je ono još tajži. I kada kaže, usmada radi allah ta'la Dobre zapadite tovoje reči koje se da dolozi. Slušajte i kao da čujete iz usta Allahovu Kusanihka sallallahu alaihi wa sallam da kaže i rava hadisi vrado svoje, kaže osma radi Allaho ta'la anhu, za to, što sam čuo Allahovu Kusanihka sallallahu alaihi wa sallam, da rekao. A ona je rekao, kusanih sallallahu alaihi wa sallam, jer da ga opračio video pri u Qaburu, kažnavani ljudi u Qaburu, kao što je nam doriči duži hadis, i video je načina kažnavani ljudi na akhirat, i tako da taj ko je to vidio poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže ma rajek men zadar alqat illa منه nisam vidio ni jedan prizor a da kaburski prizor nije gori od tog prizora nisam vidio ni jedan prizor a da kaburski prizor nije gori od toga to jest da način kažavanje ljudi odnosno od kaburu znači nije to laki تابصلی صلى الله عليه وسلم كاجي ده други od onih stvari od onih koji poslanih sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam. Majući priego o witaniu u grobu ili iskušenja u grobu kako situacija ziva fitne u grobu ili soao grob fitna u grobu ili pitanju grobu ima našo što je došla u sunnetu poslanika sallallahu يقال يا صلى الله عليه وسلم ان في القبر ضغطه لو نجا منها احد لم نجا لا نجا سعد كاجو قبر امس تيسا نسايت سباسا توك ستيسكا سباسي بيسسات بن معاذ يعني poznacie ashab Allahu wa sayyidka sallallahu sallallahu alayhi wa sallam وقال ان زي Dolaze jed dva melaka, došlo musta imam Ahmeda, da je naziv Meleka munkati i neki, mada oni jedan brodinjaka kaže za te predaje da su stove, međutim ispravne da ova predaja dostojna, da je njihov naziv munkati i nakir, kao što je došlo musta imam Ahmeda i da tada čovjeka pitaju tri pitanja, neka pitaju koja je gospodar, neka pitaju koja mu je vjera i da ga pitaju kom je postavit. Ova tri pitanja će biti postavljena svakom čovjeku. Odnosno, većini jer imaju neki koji su izuzeti iz ovog iskušenja, Kao što je došlo u sunnati Kostanika, alaihi s-salatu wa kao što je, na primjer šahid, ili kao što onaj onajko umre, u danu petka ili u noći petka. Jer ovaj dan znači dan petka, ili noć petka, to jestli četvrtak post akšama, Kostanika, sallallahu wa s-salam, kao što je došlo u muslim imam Ahmada, jer je onaj u umre, u danu petka, ili u noci petka, da će na usvišani Allah, tebarek wa ta'la, sačuvati iskušenja. Na ova tri pitanja neće odgovor dati onaj koji je znao ove informacije, tojest onaj koji je znao da muslimani požali Allaha, da im vjera islam, da mi je poslanik Mahmet Salallahu ali posao itede Znači ovdje odgovor neće biti shodno informacijama, shodno znanje, Jer na dňalogu odgovor bi shodno kako znaš? Ovdje ne. Ovdje će odgovor biti shodno tvojim djelima na dunjalu, kako si zasluži? Kako su tvoja djela na dnunaluku zaslužila? Tako će Allah će li omogućiti da dneš odgovor ili da tvoj jezik dne odgovor. Pa onaj koji je znao, a danas i nemusimani znaju, znači onaj koji je znao da je musimano božavlja Allah, da je vjera Islama, da im je, je poslanih Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, međutim nisu se toga držali, nisko ne radu, oni neće moći da odgovori, nego će govoriti, čuli smo da, da se govori, čuli smo da se kaže. Međutim onaj koji se ovoga držu i koji je bio doslijedan ovoga na dunjalku, je moc usilczy mnie Allah tabarak wa taala daty da gobi alawdita daj taże الله Allah wieramy w islam a posłany mnie Muhammad sallallahu alaihi wasallam izato ej szejkh szejkh usam Muhammad ibn Abdul Wahhab Znači tri načela odirajući ovaj, na ovaj, tojest na ova tri pitanja, na vjeru Allaha Damara jednog jedinom, na vjeru Poslovnika salahu ala i na vjeru jest što znači što znači vjera, što znači vjera islam. Poslije ovog pitanja, znači ako ste vidjeli kako odgovori imaju, tada dolazi do nečega da kažemo što možemo reći da se zove život u Kabru. Znači nemamo i ovaj život u Kabru, dosta što sam spominja. Međutim, jedan život koji će trajati sve do sudnje dana, to je ta nastupanje sudnjeg dana, odnosno prvog uhanja, prvog kuhanja Loka. Od tada počinje nešto, od tada znači počinje nešto što se zove nagrađivanje ili uživanje, ili patnja i bol u Kabru. I to nagrađivanje i ta bol i ta patnja se pomišljenju ahli sunnata velj džamanata odnosi i na tijelo i na mušu. Pa makar da duša bude na dugo mjestu, kao što će ćete vidjeti da ima, znači da može da se desi. Međutim, duša i tijelo će imati takvu vezu, znači to kao što novinav ima čovjeka kada spava. Znači kada spava i ide njegova duša, duša napusti tijelo. Međutim, jel čovjek presalo da, da, da radi srce. Mi. Zašto? Zato što duša ima vezu. I zato što duše nisu, znači kao, kao tijelo, zanim ne važi ista takav Duša može izaditi čovjeka da se vrati u jednom trenutku itede U svakom slučaju Znači, to nagrađivanje, ta patnja, bivaju, odnose se i na čovjekovu dušu i na čovjekovu tijelu. I zato ćemo sada vam spomenuti nekoliko pitanja koje su vezane za ovo, a jedno od najvažnijih pitanja jeste, gdje je mjesto, odnosno gdje je duše nakon ovog ispitivanja, pa se do sudnjeg dana. Jer znamo da sva tijela bivaju gdje, gdje su tu uzem, znači tijeloste u zemlji, međutim, gdje je duša? و سنة الله و الكسلية صلى الله عليه وسلم في شيء براءة حديثة يجيب أن يدوشه أن يسسس يدوشه لأسطى أسطى فهذا يدوش الله و الكسلية و الجنة و نائي بوديم و نائي بشرية دروشت إذا كنت أدوشه حديث بخاري مسلمة وفي شيء رد الله تعالى عنها الذي يتعلم الله و الكسلية صلى الله عليه وسلم كدا kada duša napušta na tijelo da je gorio v rafiq al-a'la unaj iz ušenije to jeste unaj biće društva misli se u društva melej, u društva postanika koji je su, koji su u jennetu Z druge strane imate duše nebija nika koje su gnehe, koji su batre Znači ihme duše su jennem Ovo nema kontradiktornosti, da će ulazak u jenneti u jennem biti na suh njendan na suh njendan ulazak u jenneti u jennem gdje biti dušom i tijelom veći ti sad odi gori moh nebija one su vati. Duše šahida, kao što je došlo u viradosno nam sunnetu Allaho wa pa sannika sallalahu alihi wa pa kao što je muslim u pa svom sahihu, od pa Abdullah ibn Mesud, radijallahu ta'la angu, da ta su duše šahida u utraba mazelenih ptica koje leteje po jennetu. Da su njihove duše u utraba mazelenih ptica koje leteje po jennetu in čiji, čija gniezda se o aršu uzvišenog Allahi tebareku wa ta'ala. U muslimu, kao što je rekoh, ا هو هو ني هو ني صحيح امام ابو المسلم و عبد الله بن مسوده رضي الله تعالى عنه زاتي بما تدوش بيبيكا دي سدوشه بيبيكا تو سدا امامو قديسم سكوچني яка бамишنيه ناتشي едно мишنيه каже да содуше бирника у джаннато као што е то чуца се шахидима као што е дошло у хадис имама احمد да е душа бирника да е poslije drugo mišljenje, ovo mišljenje odabire imam Nebun i veliki broj islamskih činjaka, a to je da duša ostaje u kaburu, ostaje u tijeri. Međutim, uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala, kao što je došlo u e, rivalitu Termizije, u sunan imama Termizija, uzvišen Allah tabaraka wa ta'ala počasti vjernika, tako što njegov kabur, međutim, po zakonu koji to vrijedi za brzak, za život u kaburu, da mu Allah tabaraka wa ta'ala proširi kabur, koliko može da dosegne njegov pogled. I da mu se kabur, to jeste njegovo mjesto, da mu se pretvori u džennacku baštu i da biva bašta u džennacki bašta, ili s druge strane griješniku da biva provalija u džennacki provalija. I zato imam tahavi, to što možda poznato, i zato kaže Al-Kabru Raudatu min riadil dženne, au hufratu min nirani. I kaže zato je Kabur u svojoj Tarskoj akini Mam Tahavi kaži tajit, i zato je Kabur uh, bašta, jemnes, bašta je Allah, tibarik, ta va, od natski bašti ili provalija od hemnatskih provalija, da nas Alla te ta'ala, putana se da nas Alla te bar potana se čula otoka. Međutim, ostaje još jedna kategorija, a to je kategorija griješnika. I zato Allah da u svako dobro, znači da uh, uh, ovoj kategoriji, to jest oni stvarno da razmislimo. I da vidimo, znači, da mi, iako nam Allah, tabarik wa ta'ala, draga brače, srjena je sestva ima, i Allah, tabarik ta'ala. Znači, to je uistinu najveća blagodat, koji ti Allah, tabarik wa ta'ala, može I zato, kada pogledate na vjerstvo, kada pogledate kufru, znači, pogledate, primjer čovek koji je na kufru, da na nas Allah, tabarik wa ta'ala, toka se čuva. Znači, koliko je da čovek nesreda na dunjavku? Kada dođu mu smrtne muke, Znači biva kažnjavani pačan. Kada dođe u dan, biva u najtežem stanju, i onda opet kada dođu jehannam, znači je i Pogledajte, pogledajte kolika je propast kufr i ne vjerovani Allah ta'ala. To znači s druge strane kolika je blagodat imam. Što nam je Allah tabarak u tala ta podari obu vjerovanji. I zato vjerovanja. I ovo što nam je Allah tabarak od tala ta dao. I zato što smo mi sada od i slušamo ove aj. I slušamo ovaj hadisa kasanika sallallahu alaihi wasallam. Hrgav rači, to je blagodat od uzvišenog Allaha tabarak wa ta'ala. Koju on daje kome hoće, a oduzimo od koga hoće. I ovo je pravi put na koji je Allah Allaha tabarak wa ta'ala u poču koga hoće, a uzablu bi astavlja koga hoće. I ovo što smo mi na ovom je sadat, to je blagodat od uzvišenog Allaha tabarak wa ta'ala. I ne smijemo vidjeti, treba se igramo sa ovom blagodati koji nam je uzvišenog Allaha tabarak wa ta'ala podari. A ovom bl i koliko čovjek bio na vjeri, koliko god je Vojta bila na vjeri, imala hijab, imala, imala islamsku odjeću, imala, imala islamska djela, ne znači da uzvišeni Allah, tabarak vata'ala, to od nas neće uzeti. Ako budemo oholi, ako se budemo oholi, ako ne budemo računa o svojim gledima, uzvišeni Allah, tabarak vata'ala, može to uzeti nas. I da budemo ljudi, da Allah, tabarak vata'ala, sačuva, da umremo na kufru suta. Doshlo, nejhi, I za za zato je um, kao što je došlo, znači u je Selafa kaže inna qulubal ibrar mu'allaqatu bil khawatin, da su srca bogobojaza načelni budisa sa svakim imano, i oni sećaju u biju za njih sa sveta. To jest uvijek strahuju kako će umrijeti i na čemu će biti završeni. Jer da je došlo hadis u Buhari Muslima da Abdullah da da Allah kaže da čovjek blizu koliko? će biti bliže? Znači bi Međutim da će ga šta presjeći tiga, pa da će biti usanika vatr. I da ga braća, ne znam koji je bio u prošnjeg nedelji znači spomenuo sam. I uči u vasaru, ne znam, pratiti preko interneta. Znači također znači te stvari spomenio prvo sebe. Znači vidjet će to odi usunat vatsanika, alaih salatu wassalam. Da prvo sebe, če se potpalti Juhannam isklavatrem, jeste da će biti sahafizom Kur'ana, koj bi Allah je vaša mu dao, pa ima Kur'an Možutim isto tako uzvijšanje Allah T.B. Če se smilovati prostituki izbenut Israela koja vidla psa, pa ne pojila psa pa je Allah T.B. zahvali pa je Allah T.B. zahvali pa je uzvijšanje Allah T.B. oprsti i zato da nam reču molim Allah T.B. načinim u miruštu na nas smilu i da nam oprosti i da na učini našim srcima kabur da na našim srcima kibura i uhrosti i ljuba, premagrešenje i tako da načinim uvoditi da spomenem Ljudi grješnici u Kaboru, normalno pri akireta, da će biti kaznjavani. I zato je došla Hadis Bukhari, a kada sam mojemo žundu barabijavlata l'an, ovaj hadis, ako imate u izbiriki koji su pravedene da Allah, koji su pravedene da koji su pravedene da je u koji su pravedene u djeli. tamo tražku, u poglavu o genazi, znači imate ovaj hadis koji će vam sadat, vjerat, u tijem uhratko, samo djelav. A tu hanno detto c'è un re di giundo barabiy Allah ta'ala Abu Sunan Dio ha i Dio i zato ako se vratite na zadomladu lipno kaima, vidjet ćete, znači da kada govori o, o vrstama objavi, da se govori o snu odnosno sloviđenje. I kao što je došlo a Bukhari da isera djelatna anhada je to bio prvi oblik postans, prvi ob, uh, oblik objave, sa čim je počela objava Allahu Poslaniku ali salatu salam. I zato sam osnoviđenje Poslanika je dio objave. Znači to je kao da je Poslanika ali salatu salam, nema razkij da li rekao nešto od sebe ili rekao da je vidio nešto usnu pa to rekao. Jer je to vi čega objavi. I zato je znate da jedino što je među ljudima ostalo od, od, od objave, od poslanstva, jesu istinska, odnosno istinita snovinja, kada čovjek nešto vidi. I zato je došlo od druge sananje da je naj, od najvećih griha i da će najviše, jednom od najvećih vidova kažnjavanja na sudjem danu biti da onaj čovjek koji kaže da je usnio ono što nije usnio. To jeste, slaže i kaže vidio sam, usnio sam ono što nisam usnio. Pa je posanika alihi salatu salam rekao ili ko baš da vidiju pa su rekli da nisu vidjeli pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao vidio sam ta isnačja su mi došla dva čovjeka to jest se pa su me kaže povela se sobom ovo su bila dva meleka koja su povela poslanika sallallahu alejhi ve sellem da vidi kako će ljudi biti kažnjavani kako će ljudi biti kažnjavani i da mu kažu kako bi podučio svoj ummet da bi čeljači če tako biti da bi čeljači če tako biti kažnjavali pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem pa se na povela pa kaže, prošli smo pored čovjeka koji leži. Znači ovu, ovako će, još jedno napominjem, ljudi biti kažnjavani u kaburu. Znači ovo se odnosi na kaburu. Pa se kaže, prošao pora čovjeka koji leži. A iznad njega stoji čovjek koji u svojoj ruci drži kamen. I tim kamenom razbija glavu onome koji leži. I svaki put kada pogodita kamen glavu, taj kamen se odbi. I tako drugi put, tako treći put, tako mu, znači tako ćemo do dosudnije gdana činiti. Znači tako mu šta razbija glavo. Pa su mi rekli, idemo dalje. Pa kaže, tako se dok nismo došli do čovjeka koji se nalazi u sredini rijeke. I svaki put kada hoće da izađe iz te rijeke, čovjek drugi koji je na obali, kamenom mu razbija njegova usta. Saki put kada hoće da izađe, znači kamenom mu razbija njegova usta. Pa su mi rekli, idemo dalje. Pa smo kaže, došli do građevine. Pa smo došli do građevine, kaže, čije dno široko, a čiji je vrh uzak. Znači, no je široko, prvi uzak. Međutim gora na no vrhu ima otvor. Kaže, ispod te građevine se nalazi vaka. Ispod te građevine baka. Koje se nekada razbudka, nekada se umanje. A kaže, u toj građevini se nalaze ljudi koji su goli i bosi. Bez odječi. Kaže, riđanem, oni sa, uškarci i ženi. Znači, zajedno. I kaže, svaki put kada se ta vatra koja ispod hod pali, oni hoće Šta? oni hoće da izađu. Međutim ne mogu da izađu zato što je vrh uzak. Pa je poselio to Ka'bah, pa Mustafa sallallahu alayhi wa sallam u ko su ljudi koji se vakukajavak. Pa upitao a jedan od nebeli džebli. Ko su oni ljudi koji plače? Pomije džebli alayhi salatu nekao, da su to umuzunati. To su oni što činili izmisnalo, iz naučali. Tako će biti kažnjeni dani u kabru. Onea čovek koji sanama, onea dijete koji čovek koji je šta koji je zijno, zijno eBay, ko nidije, on kamat. Hvala što je koji se razbi je glava, zato koji je to, to je prana, to je hodis kur'ana. To me Allah šanu, je lršanu koji so je uzuješenja Allah t'barek wa ta'ala podučio svojo je knizim. Možete je mi je radiju pojno. To je je uzuješenja Allah t'barek wa ta'ala podučio je kur'an. Tako. Muzišan je Allah tebaraq wa ta'ala mu podari Kur'an većuti pođuguni rádio i tako će biti kažnjavan se dosudnje dana većuti od druge strane imate znači da isto tako haps Kur'an kao što je zavljeno šima muslim muslim sahil znači ova navodi draga praći cijene sestave znači da vidimo da nas naša pokornost nikada ne smije ne smije da nas odvede na jedan srten oholose i da mislimo ko smo tiko mi su drugi Jesat neko komela dešano podari Kur'an. Možda će biti dobi. Možda ja sad pojimam odgovori i brat kaže naš uvaženi hafiz, naš uvaženi uvaženo tako. Ali mi koja Allah te barekuta taala ni sa će biti postavljeno na A možda tamo neki koji mi danas gledamo da prozikao, kao çarhabak i kana ki možemo samo da barekuta da pišemo. to nam godče. Je to dragocen. samo se da zahvali vam Allah t.w. na ovaj uputi koji nam je uzviša na Allah t.w. t.w. i zato je došlo hadisu muslima, da abu Hureyre radi Allah tala anhu, da pozna ti ashab Allah wa kusanihka sallalahu aleyhi wa sallam, da ušo u Medinu, grad Allah wa kusanihka sallalahu aleyhi wa sallam, da su soku pili ljudi u kod njega. Da nam hadis koji suču od Allah wa kusanihka sallalahu aleyhi اكاجه لو احد حديث حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيت جمع حديث بيسم جو ذا هو صديق عليه السلام قال جاي رئيس قال جوا يكون لي بيو نيكو وسيمنه ينيجا قام هويره طاقن سيسه بس غادي بري بدا شو سبي باوب استوي ناميسيو سيدنا يتي الله ما له صدا اي كانت في له حديث يفين وبقوله اجتيرو يتغرى ريت الله وكوسليك عليه الصلاه والسلام اذا مالك رحمه الله عليه فاشيطه poznacie alta poznacie muhaddis nikada rabit sitiro hadis Allahu wa sallam alayhi wasallatu wasalam alayhi bi pudablis nikada nabi isho grad ma Allahu wa sallam alayhi wasallam yasuchina yahalici każe kako da moja kako da i sigurno, sad ću vam pričati hadis koji sam čuo da Allahu poksanika i selatu. Evo pitajo nas više. Kazao pedigli, dok je mi citirao, da je čuo Allahu poksanika kaže čuo sam Allahu poksanika sallallahu alejkem sallam da kaže, "Znizlo, znizlo Allah taborat ve taala." Da ga je Šikih rahsadan na kaže uslišeni Allah taborat ve taala će se spustiti, jesli se nasu jedan kada počne sa presuđivanjem robova i kaže prvo ko biti pozvan, kaže jeste koji je jamaa al-Kur'an, misli se na hafiza Kur'an, jer prije, znači, kod prvi generacija, običe je bio, kada bi nekoga pitalo, da li znaš Kur'an su, Kur'an, da li sakupiš Kur'an, tj. da li si ga svega sakupio, da li si ga svega sakupio u svojoj glavi, zato bi imama vza'i, kada bi došli kod njega da uči fik, znači, prvo što bi pito čovjeka, reko bi mu, heli Kur'an, da li si hafiza Ako bi rekoo, nisam haza Kur'an, da marocu ucit yusikum allah fi auladik la thakarna mithl hada min nusaei ha ci ayat sura nisa idana najizhi ayatu kema si govori naslan naslan qan pa caje значи vračamo se na hadis da ce biti pozvan onaj koji je sokupio qur'an pa jesli po njemu pačonereče po njemu samradi no mnogo muziše ne Allah te barekuta ala čmu reče lažiš naučio se ga da se kaže da se ga luži pa će tako biti što pozvan onaj koji se borio na vahd te barekuta da put jeste mujarri i po tri treći onaj koji je mnogo dirio koji je bio poznato dirio pa će si mami muziše Allah te to jeste nisi radio to Allah radne go radio se da se kaže pa kaže Abu Hurajra su ja o Ebu Hureyra, haulaih thalata, kažu so, va su awalu khalqillah, va terajca superba, Allahu wa svarainya, tu sa'arudihim un naru yom al qiyam. Sako ima čibiti podpajanam, jahannam skabatna nasudnjendam. Haulaih thalata, awalu khalqillah, tu sa'arudihim un naru yom al qiyam. Va terajca superba, Allahu wa svarainya, sa ko ima čibiti podpajanam jahannam skabatna sa kojima će biti, draga braći, cijedni sestre, potpadina djehennemska batra na da nas uzvišili, Allah, tabarik wa ta'ala, nauči mi, eh, eh, da nas nauči mi u kodobji. U svakom slučaju, znači, govoriti da je, znači, samo, znači, ukazano samo da pomišljim jahli sunneta od džamaata, znači, da se ova batnja, odnosno ovo nagrađivanje, odnosi i na duši tijel, to je se pa makar duša da ne znači na mjestu to jest otieru, znači i duša i tijelo će osjetiti, osjetiti bol ili osjetiti bol i uživati. Drugi druge strane imate, znači mišljenje, znači pravlaci ko što je pravac mu atazila, koji nagiraju uživanje, uživanje u kaburu. znači negiraju život u kaburu. To je mišljenje muatazila, a tu poznataleme, poznata on je tazak. Međutim normalno znači svi ovih hadis koji ste vidjeli, znači ukazuju na neispravnost, na neispravnost u mišlju našem u znači na postoj i ne postoj ne neki pravlaci, odnosno ne su ljudi koji kažu za sebe da su muatazila. Međutim, na veliku žalost postoji ljudi koji prihvaćaju njihova mišlja, znači pogotovo oni koji nazivamo hodarnistima, znači koji poriču veliki broj hadisa u Sunnet Kostanika Ali Salatu. Sramo smijes da kaže to su najisprani hadisti, čak i za hadise u sahimu imama Buharije, kao to su razni hadiste, tako dalje, da Allah te se čuva. A, znači to su ljudi koji se nazivaju modernisti. Veliki, a, veliki broj svojih mišljenja, oni uzmaju od obog pravca, to jeste sekte koji se nazivaju Mu'atazirina. Također imate pravac filozofa i također ovaj pravac je prisutan, znači kod nekih koji danas pišu, po smislu, po, pitanju, po, po ovom pitanju, a to je da se ovo nagrađivanje i ova patnja da se odnosi samo na dušu, da tijelo, da tijelo nema veze za tijem, međutim to je mišljenje neisprano, po mišljenju jah bi su na te lođamate, odnosno suprostavlja s, s ovim dokazima. E, govor o sudnjem dan, znači govor, govoriti dalje, znači govor o sudnjem dan, Normalno, znači kao što vidite, nema vremena da o to govorimo, možda inša i ta'ala sledeći put da o to budemo govoriti, međutim spomenuti ću samo nekoliko stvari, ukratko. Uh, prvo, prvo, uh, sa čim naslupa dan, jeste uh, nešto što se zove puhanje u rok, odnosno prvo puhanje uh, ne u rok. I poznato vam je, znači da uzvišen Allah, tabarako ta'ala, ne nekoliko mjesta u svojoj kvizi kaže, i puhnući se u rok, i pa će umrijeti oni koji su na nebesima i oni koji su na zemlji, ili osim koga Allah tjedne. To jeste osim koga Allah tjedne da ostane u životu. Kod islamsku čijaka ovdje po pitanju uga izuzetka, kosti koji neće umrijeti prilikom prvog puhanja u rok, postoji nekoliko mišljenja, jedni kaže da su to drugi kaže da je to jedan broj meleka, treći kaže da su ovu, međutim kao što kažeš, ako sam ljubite je to mišljeno da bi imali kurtovi drugi, znači da ne znamo tačno ko su te oso tačno vjero dostojen hadis koji puće na to, mađutim kažemo da ima osoba koje će uzrišiti Allah ta barakva -bara, ta'ala počastiti pa će ostati u životu nakon prvog prvo puhanja u rok. E, također, ima mišljenja učenjaka ima koji zastupaju da će biti tri puhanja u rok, a ne dva. Međutim ispravno je mišljenje da će biti dva puhanja u rok. Oni koji kažu da će biti tri puhanja u rok, kao što imam hafizim i kesiru, sam tefsir, zastupa da će biti tri puhanja u rok, oni kažu da će prvo biti jedno puhanje koje pu i ono se može razumjeti iz jednih ajta kao što iz ajitu sura nam da Alla te barak od talak fefezija medisama. Pa će se prestrašiti oni koji su na na zemlji. Oni kažu da će prvo puhanje rok biti puhanje prestrašivanje, znači gdje će ljudi biti velikom straha, pa da će biti drugo puhanje gdje će ljudi umrijeti i treće puhanje gdje će ljudi biti oživljeni. Si što su ikada bili življen na i na zemlji, uzvješće Alla te će i zadnje puhanjem proživjeti. Moj ljudi, vi ste da će se dva puhanja u ruk. prvo puhanje kada će biti da zade veliki strah i kada će umrijeti tog straha. Pa drugo puhanje kada će uzvišeni Allah te kada će Allah Allahu Allahu salatu kao što je La husbi shani Allah tabaarak wa ta'ala za dujjo, znači da ima posebni melek koji je zadužen za kuhani jeruk. Kada koi sami učinjaka skonju da idžma, to jest konsenzus islamskih učinjaka da se taj melek zove Srafi. I kaže, kao što su uhadisu mustadrak Imam Haakima, da posel sallallahu alayhi kaže, da ovaj melek od je Allah tabaarak wa ta'ala da za kuhani jeruk, da on nikad nahiye trpn oko. Bojeći se da neće crpnuti okom da će doći Allahu te bareku te na redbe da se puhne u rok, pa da neće odma, da neće odma vidjeti ričut. U drugom hadisu sallallahu alaihi ve selle kaže: am, A kako da uživam?" A kako da uživam? Kaže: "A melek koji je zadužen za puhanje u rok, svoje usta i stavio na rok. To jeste, znači čekajući da mu se naredi, čekajući da mu se naredi da se puhne, da se puhne u rok. Uglavnom kada se puhne u rok, znači rekli smo tada će pomijeti sve, osim koje Allah tebara koja ta'la izuzme, drugi put kada se puhne u rok, tada će uzvišeni Allah tebara koja ta'la ljude proživiti. I to je nešto što, znači, na što se misli kada kažemo ili o ili novo oživljenje. I, znači, tada nastupa sudni dan koji normalno znači, ima više, tako da kažemo faza, znači faza kada će ljudi tražiti, znači, radite gobetog dana, jer ju će biti u te gobi, znači prije nego što počinje presuđivanje, prije nego što počne hasati i tada će ljudi tražiti da se počinje sa presuđivanjem. I, I to je također jedna od vrsta šefata zagovorništva, kada će posanim sallallahu aim tražiti, kada će poslani sallallahu alien huselim tražiti, dozvijemo Allah te baratale da se počne sa presuđivanjem, sa presuđivanjem Allah i ta baratwa ta' da se počne sa presuđivanjem ljudima. Uh, pa zatim ima vaganje, vijela, zatim uh, polaganje, računa i tako dalje, međutim, jedan od tih prizora jeste prelazati preko sira Čuprija. I sira Čuprija je, znači, most ili Čuprija koja je preko Čehnama, preko batila. U koju će, u koju će nudi u koju će nudi upadati. U koju će nudi upadati. Međutim, hadijs koji sam tiho da vam citiram, uh, ne samo jedan, to je duži hadis, hadijs, odepu Sa'ida l-Qudria radiju Allahu teala anhu, da poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori me kaže da ljudi kada pređu odnosno vjernici znači ona skupina vjernika koja pređe koja nije pala u jehanam znači nije pala ljudi koji nisu pali ni svoj kufra ni radi svojih grijeha koji su prošli koji su prošli preko siraja Čuprije. Oni kada pređu preko siraja džunbije traže o hadisu Buhari kao što rekao traže učišano Allah tbarak ve teala to je ste reče učišano Allahu da su u jehanam utali kanu ma'ana, koji su bili sanama na dunjalu. Pa kažu, odnosno oni će reći kanu yusallun ma'ana, wa yusumuna ma'ana, wa yuhudjuna ma'ana. To su ljudi koji su sanama klanjali. To su ljudi koji su sanama postali. To su ljudi koji su sanama obavljali hajj. Pa će uzvišeni Allah i svoje minus. Pogledajte koji li ka'minu, pa će uzvišeni Allah ti vjernicama od jednoj skupini vjernika vratite se, to jeste uđte Tak, pa je poslanih sallallahu alaihi wa sallam, ali njihova tijela će postati zabranjena vatr. To jeste, džahnamska va, vatra neće ništa našto biti. Uzvišeni Allah, tabarakhova ta'ala, će im reći, idite i vratite se. I koga nađete od tih nudi, da ih znate, izvadite ih. Pa će se vratiti i one koji su znali po namazu, izvadit će ih iz, i po milijerima koji su pomijenili, izvadit će ih iz džahnama. Pa će reći, uzvišeni Allahu, osvalo još ludih. Pa uzvišeni Allah reći, idite i vratite se, i u čijem srcu, Allah će im da tu mogućnost, u čijem srcu nađete koliko je dinara, hajera, izvadite ga. Pa će otići, to će učiniti. Pa će reći uzvišeni Allah, nismo ostavili nikoga, za koga se nam naredio da ga nisam izvadil. Pa će uzvišeni Allah reći, ponovo vratite se, izvadite u čijem srcu ima pola dinara koliko je dobra, pa će to uradići. فأعوذ إشني الله تبارك فأعوذ إشني الله تبارك وتعالى ركوشي من سكنو ناجير كوكرو ترون دبرا اسودتاكا بقى كنستو اسودي عوذ إشني الله تبارك وتعالى شركي شفعت الملائكه وشفعت النبيون فلم يذق الا ارحم الرحيم شفاعت تشني ملائكي شفاعت تشني بستاني ونيي 180 190 سيدي الله تبارك وتعالى ان كنني اذا دي الجهنم فسكي i tos oni, za koje došlo u sunnetu postanika sallallahu alaihi wa sallam, da se zovu Udaka, oni koji su oslobočeni iz vatre. Pa čim uzvišeni Allah tabareka wa ta'ala reči, znači kada budu, kada dođu na ulaz, odnosno da u Jannad, pa čim uzvišeni Allah tabareka wa ta'ala reči, uđite i i vaše što vidite. Pa kada vidite, znači, tret na početku kada vidite Jannad, reče uzvišeni Allah, zale ima išta ište veče od Boga od toga, što će biti u jennačkoj uživanje. Pa če ima uzvršeni Allah, tabaraki wa ta'ala, reči ima i više od toga. Kaži ali, da je moje zadovojstvo. Moje zadovojstvo. Fa lamin niskat alajkum ba'damu abada. I poslje ovoga nikada se na vas neću na I poslje ovoga nikada na vas neću na sredi. Allah, tabaraki wa ta'ala, da nasi smilij, da nas oprosti, da budi je zadovojna sanama. Jutje, čemu se Allah, tabaraki wa ta'ala, u njegovej sredjbej, Utječemo se Allahu tabara ta od njegove vatre i od njegovoga azaba i molimo ga da nas učini pokolnim Allahu i tabara. Ta Draga brat i cijene i sestre, ovo je jedan dio onoga znači, koji je vezan za, za naša putovanja pros koje ćemo putovati, znači u, kojima, u kojem ćemo ostati vječna. Jer nakon sudnjeg dana znači nema više smrt, nema više nestajanja ili đaninat ili džehana. Međutim ono što do sada ima nestajanje, to je znači tako da kažem periodično nestajanje. I zato uzvišen Allah tbaraka ve taala u Kur'anu kaže, znači kado robbana amtanahtain wa ahjaitna athnain. Usmrtio se na dva puta i živio se nas dva puta. Znači prva smrt kada čovjek nije postojao. Pa čovjek rodio se, na finalku, pa mu je došla smrt, pa mu je došao taj život, pa se tog života nema više smrti. I zato je to naše što ćemo svi proći, čemu ćemo biti. Znači nema više pogratka. I zato je samo na čovjeku da radi, da zasluži radmet svog gospodara subhanahu ve taala. E, mi trenutno toliko da nas u e, znači imamo ova predavanja, u stvari da kažem malo širnija ova predavanja, mi govorimo o malo kaboru, govorimo o širnijem, usudnijem, dali i tako dalje, znači pokušamo da, da što više se dotaknemo ovi ona, stvari. Ne znam koliko, 8, 8, 10 predava, ja možem smo govorili, znači normalno kod vas ima neko kože me širnije da se na to vrati, znači imaju ta predavanja, znači postavljuju na ovim novim na na stranicama, našim stranicama, Dari Koran ili Lomimbaru ili tako dalje. U Uh, ima predavanje koje o me govore, ja sam već razvijedio da spomenem naci, nešto što mislim da je znači neke sari, moleće Allah, da ono smo spomenuli od ajete iz njegove i hadisa iz njegove, i sunnete njegove pisanike sallallahu alaihi sallam, da nas okoristi od toga i da nas učinio od onih koji se uzvišenog Allah, boje, sallallahu alaihi wa sallam, alaihi wa sallam,